Може, пам'ятає Марійка? З чашкою в руках зайшов до вітальні, став у дверях. Марійка, мовби чекала на нього, зустріла з екрана запитливим поглядом. Йому здалося, бо цім-то тут щойно хтось побував, якийсь його двійник. Марійко, я колись, півроку тому, позичив комусь сто гривень. Ми стояли біля музею книги. Я, ти, він. Сто гривнів, двома попівцями. Кому? Лісовому. Його вже нема. Він помер від інсульту, так що? Олег згадав аскетичне, безбарне обличчя лісового, йому стало моторошно. Гіпотонія без грошів є, долетіло від екрана. Ти залиш вімкнутим телевізор. Там щодня передають умови лотереї, я спробую відгадати. Мені робити нічого. Олег знизав плечима, але телевізор вімкнув. Увечері Марійка назвала три цифри. Одна з них виграла 300 гривень за приз. Ще Ленін колись сказав, що будь-яка лотерея – обман. Я впевнена, ні першого, ні другого призу там немає, сказала Марійка, сміючись. Олегові було дивно чути і бачити її сміх. Останній раз він чув його дуже давно. Можливо, отримує хтось свій, щоб показати по телевізору, підохотити. Ти... Купиш пляшку того вина, нашого, і вип'єш, Келех, за пам'ять про наше кохання, про нас, молодих і веселих. Олегові стало тоскно на серці. У четверу увечері Ліля затягнула Олега на вечірку до шкільної товаришки Каті. З Ліли Олег після комп'ютерного переляку зустрічався або на квартирі в Каті, коли тієї не було вдома, або виїздили кудись у ліщі до річки». Олег врешті відремонтував свою стару лайбу. Товаришка колишня, вона заміжня за бізнесменом, у якого справи йшли на широку ногу, лебунь і покликала Лілі та Катю, аби показати, хто вона нині і як живе. Всі запрошені, опріч Олега, Лілі та Каті, були того ж бізнесового кола. Олег не позапам'ятовував їхніх імен, але трохи послухавши, вже знав, хто на яких колесах їде і що на них везе. Ото із з бакенбардами. Риба тримає з компаньйоном рибний магазин, отой прищуватий майонез, майонезний заводик у провінції, отой з носом кушкою, глушитель, торгує запчастинами до автомобілів, які привозить з Росії. Лагові здалось, десь він його бачив, але де не пам'ятав. Ремонт у квартирі європейський, костюми від Вороніна, відеотехніка японська, тільки пики, мідні та ще й чищені. Всі вони вже поїздили по закордонах, і тепер за столом оповідали, хто даїв якусь екзотику. Етод ресторан устрічний в Токіо, весь по золоті, і в ньому тільки устріці жарені, варені, пічені, сирі, долбанюш ложкою, а воно назад лізеть, осядеш його стаканом саке, а в Монреалі – крабовий, ціла тарілка костей і щіпці. Суп з лягушачими ножками, скоріше, похож на жаркоє, теж без ста не протовкнеш. І жодного слова про якийсь музей, театр, виставку. Тости були теж одного штибу, одного натяку, як, скажімо, той, який виголосив риба, пропонуючи випити за жінок. Ми, мужчини, не собаки, щоб кидатися на кості. А оскільки всі присутні жінки були в тілі – Тост їм сподобався, сміялися. Коли з'їли салат з креветок, у прихожій залунав дзвінок, прийшов ще один гість, білявий, навіть брови білі. Маленький, худий, довговидий Петро, колишній однокурсник господини Зізі, Зіни. Приїхав у відрядження десь з Житомирщини, подзвонив і Зізі запросила і його. То більше, колись Петро залицявся до Зіни, навіть йшлося до одруження. Пили Смирновську, наїдки всі іноземні, лаяли своє, збиткувалися над незалежністю. «Слава Богу!» – сказав після третьої чарки риба «Всьо стають на свої міста, уже не требують на наєтом язице Нам, рускоязичним, рускоязикатим» – поправив Петро Риба повів на нього оком, але продовжував «Легче, по-папуаське» – знову докинув Петро ми люди російської культури, поважно мовив майонез. Або ніякої, отак От казав великий інквізитор. Хто хто? Йосиф Ісаріонович, я чоловіка руської культури. Росії випала місія обустроїть мир, з якоюсь гордістю сказав Запчастина.